Radusporten med senaste OS-nytt inleder med ishockey. Så här lät det i straffavgörandet i damernas semifinal mellan Sverige och USA. Maria Roth, Sverige leder med 1-0. Gör om mål i Sverige olympisk final. Maria Roth mot Tjanda Här kommer straffen. Med bättre fart. Roth kommer ganska långsamt fram mellan cirklarna och skjuter där. I boll! Sverige i OS-final! Sverige är min silvermedaljör. Sverige tar den femte medaljen. Sverige slår ut i USA. Sverige vinner med tre, två efter straffar. Och Maria